Понукала до філософських роздумів. Усе це таке минувще, і соняшний вересневий день, і дорога, і жоржини, яблука та помідори біля дворів, а бабіч асфальтової стрічки, усе тимчасовість. Мить порівняно з вічністю, з небуттям, що з нього з'являємось, і в нього повертаємо по короткому земному життю так іскри спалахують і гаснуть над вогнищем у темному нічному небі. Відчути кожну мить життя, насолодитися нею, як цукеркою в роті, потішити душу і тіло, бути гурманом часу, бо який би ти не був удатливий, а й тобі одмірено долею чи вищими силами. Скільки людей, і старих, і молодих, пішло вже на його віку туди, звідки ще ніхто не повертався. Це так просто. Піти й не повернутися. Лише ледь-ледь крутни руля бік, коли стрілка спідометра перехилилася за сотню кілометрів. А в дитинстві здавалося, що вже ніхто не відбере от тебе життя, коли воно тобі дано. Але всупереч складній реальності земного життя бути постійно щасливим йдити по краплі кожну мить і смакувати, смакувати. У нього талант дегустатора життя. Узяти кермо лівою рукою, правицею дістати скриньки американські сигарети і затягтися ароматним димом, а назустріч мчать зелені поля і блакитні небеса, жовтоголові осокори обабіч асфальтової стріли. Це замолоду дозволяєш собі бути незадоволеним власним життям. То не пишеться, то не друкують, то не люблять, а син виростає егоїстом, а дружина стає типовою міщанкою. На 31-му році життя рецидив молодечої хвороби повторився. В своє 30-річчя він найняв повара в ресторані. Стіл був. Хоч знімай на кольорову фотографію для посібника з кулінарії. Вони запросили всіх, з ким Ярослав починав у літературі. Не всіх, звичайно, а найпомітніших. Багато хто не прийшов, відбувся вітальними телеграмами, а ті, що прийшли, не сказали про Петруню жодного з тих високих слів, на які він потайки сподівався на правах ювіляра. І він, дурник, страждав по-справжньому, пам'ятає ту безсонну після бенкету ніч. Один з гостей, відомий критик, підпивши на Петру Петруні до стобіса словесних колючок і про талант, розміняний на мідяки, і про дерево, яке гине, якщо не вкорінилося у землю, і про перспективу духовного самоотруєння і про перспективу творчого виснаження. Ксеня не стрималася і сказала йому ввічі все, що думала, і справді наївся, напився, а потім на ювіляра вилити бочку дьохтю. Хто він сам такий, що бо так? Це тепер розумом розумієш, що п'яненький критик не мав жодних підстав. А тоді Ярослав за ніч очей не заплющив. Намірявся відзавтра розпочати нове життя, інакше жити, інакше писати, інакше думати, все інакше. Наївняк зелений, ніби себе можна переробити за одну ніч, та й чи треба переробляти, ось головне. Підранок йому закололо в боці. Наступного дня температура і діль, наче хто ножем штрикав. Потім лікарня, і страшні болі щоночі. Тінявся коридорами под вікна до вікна, жодні була чи не допомагали, а за вікнами на висвітлену ліхтарями вулицю сіявся сріблястий, якийсь несправжній, такий гарний сніжок. І йшли по білих хідниках щасливі люди, не знаючи, що вони такі щасливі, бо їм не болить, бо вони не в лікарні, бо вони можуть вільно йти, куди їм заманеться, і не думати про смерть. Розіп'ятий на рамі вікна.